Pista 3. Enigma Otiliei de George Călinescu Otilia dădu în sfârșit secretul mulțumirii sale bătrânul. Mi-a dat Pascalopul să-i plătesc chiria și din greșeală mi-a dat cu 100 de franci mai mult. Felix se vag că moș Costache făcea lui Pascalopul unele comisioane și se gândește și la oficiul de tutor al bătrânului. Cumulava să zică câteva atribuțiuni de soiul acesta. Atunci își dădu seama că nu știa cu ce se ocupă propriu-zis bătrânul. Otilia devenise palidă și scăpase furculița pe masă. Dar, papa, nu i-ai dat înapoi?" Ha!" făcu Moș Costache, mirat ca de o ipoteză absurdă. Otilia aruncă șervetul și merse spre locul lui Moș Costache pe marginea scaunului, căruia se așeză înconjurând capul chelal al bătrânului cu cele mai subtile mângâieri. Papa, dragă, dacă mă iubești, trebuie să-i înapoiezi banii. Cum ai putut face una ca asta? Papa, dragă, scoate banii." și început să vâre degetele prin buzunarele de la ale bătrânului, ale cărui sprâncene erau lăsate în jos de o comică supărare, în vreme ce buzele râdeau de gâdilitură. În fine, Otilia descoperi în fundul unui buzunar cinci monede mici de aur ce fură confiscate, spre ciuda lui Moș Costache, care totuși nu obiectă nimic și se puse să mănânce mai vârtos. Masa se sfârși într-o indispoziție generală și Felix găsi merit să se strecoare tăcut în odaia lui, unde se așeză să termină lectura romanului. Mai târziu, cu o altă carte în mână, coborând în grădine și se așeză să citească în chioșc. Curtea era pustie, toți intraseră în casă și chiar Marina nu se zărea, ceea ce da de bănuit că obișnuia să doarmă după amiaza. Pe la orele șase, o trăsură cu doi cai albi, aceiași din seara precedentă, se opri în fața porții și din ea coborâ pascalopul, îmbrăcat într-un costum pepit, croit cu ghetre albe, cu o floare la butonieră și cu canotieră pe cap. Pascalopol deschise voios sportița și ușa gotică de la intrare, stârnind schelălăitul prelung al clopoțelului. Glasul Otiliei răsună aproape numai decât și se auziră deodată tropote furtunase pe scară. Pascalopol intrase înăuntru, dar geamurile odăilor din curte, fiind deschise, se auzeau din afară frânturi de convorbire. Otilia spunea lui Pascalopol să aștepte să-și pună pălăria. Puțin după aceea, Otilia ieși pe ușă urmată de Pascalopol și de bătrân, care își freca mâinile foarte mulțumit. Otilia era îmbrăcată cu rochea de tâl. Pe cap avea o mare plărăz, tivită cu dantelă, iar mâinile îi erau până la cot înmânușate. Avea și o umbrelă de asemenea cu garnitură de dantelă. Ceea ce izbi pe Felix, care privea din chioșc, fu nu veselia volubila a Otiliei, cât satisfacția reținută a lui Pascalopol, care nu se clasa deloc printre sentimentele paterne. Moș Costache ieși până în poartă. Otilia făcu un gest de adio cu mâna și trăsura porni. Nu trecu mulți și se strecură afară pe poartă și bătrânul cu a lui. Felix rămase singur, oarecum surprins că nimeni nu-i notifică plecarea sau nu-l întreabă ce are de gând să facă, așa cum era obișnuit acasă. Neavând cui cere voirea de a pleca și el, se crezând datorat să rămână în grădină și continuă lectura. Mai spre seară, pe când factorul poștal, mișcând cu mâna o scrisoare, strigă către el Domnișoara Otilia Mărculescu Felix se apropie cu nesiguranță Aici stă domnișoara Otilia Giurgiuveanu, zise el Eu am adus mereu aici la domnișoara Otilia Mărculescu Ripostă factorul, sigur pe experiența lui Tocmai atunci veni Marina, care smulse scrisoarea din mâinile factorului Aruncând o privire lui Felix Acesta se retrase confuz, în lui, cu desăvârșire dezorientat de ce Otilia? Căci nu putea fi decât ea să se cheme Mărculescu și nu Giurgiuveanu. Să nu fie fata lui Costache îi se părea o imposibilitate și ipoteza aceasta aproape nu-i străbătea mintea. Otilia îi zicea lui moș Costache papa și era legată, cum arătau fotografiile, de toate momentele familiei, semănând de altfel cu răposata ei mamă. Neobișnuit cu complicațiile familiale și aducându-și aminte de primirea ciudată din seara trecută, Felix a avut o clipă de spaimă de a nu fi greșit cu adevărat adresa și de a nu se afla cumva la alte persoane. Dar această explicație senzațională, hrănită de amintirea lecturilor lui de romane polițiste, se spulberă repede în fața sentimentului realității. Pe Moș Costache, pe Otilia, pe toți ceilalți, îi recunoștea foarte bine, se afla nici vorbă în mijlocul familiei lui, puțin schimbată, în fizionomia ei din cauza depărtării și a vârstei. Felix descoperi și pe foile cărții, alături de nenumărați Otilia Tili, câte un Otilia Mărculescu. Probabil, gândi el, Giurgiuveanu avea două nume sau și îl schimbase pe cel vechi, această oscilație era foarte obișnuită, acum câteva decenii. Pe când însă se primă prin grădină, ochii lui căzură pe un fragment de carte poștală, călcată în picioare adusă de vânde prin gunoaie. Pe ea se citea limpede, Constantin Giurgiuvenu. Va să zică, pe moș Costache tot giurgiuvenu chema. chemă. Vârsta îi dădu Felix simbolul de a dezlega taina, însă deocamdată problema trebuia amânată pe Marina neputând o întreba fără a dovedi că nu-și cunoaște nici măcar rudele. Abia pe la orele nouă, trăsura cu cai albi reapăru în fața porții. De data asta, în afară de Pascalopol și Otilia, pe bancheta din fața lor, ședea ghemuit și moșcostache. Costache. Marina a fost strigată să ia un morman de pachete din trăsură. Pascalopol, găsind că e cald, propuse să meargă cu toții în kiosk, spre care se și îndreptă. Aha, zise el afabil către Felix. Dumneata era aici? Cum merge? Nu ești nicăieri? Nu te duci în oraș? Să luăm și pe el cu trăsura, strigă Otilia, care își lepădase pălăria și mânușile. Să luăm firește, de ce nu? simți Pascalopol cu amabilitate, dar puțin contrariat. Apoi adăugă: Crezi că dumnealui o să-i facă plăcere să-și piardă vremea cu oameni de vârsta mea? Tinerii vor să fie liberi. Felix, găsi primejdiu să ia atitudine, într-un fel sau altul, dar Otilia își trecuse brațele subțire în jurul gâtului lui Pascalopol. Vai ce prostii, spui dumneata om în vârstă. Las -l să -l luăm și pe el. Prin inima lui Felix trecu un fior de neplăcere nelămurită, însă Pascal Opol se arătă fericit și sărută printr-o aplecare a capului, mâna Otilii, de pe umărul său drept. Marina aruncă o față de masă peste masa de tablă și în curând se văd conținutul pachetelor în care se aflau lucruri de mâncare fine. Ferit de pateu, brânzeturi fermentate, sticle de vin, fu chemată la cererea lui Pascalopol și Aglaie, care sosi pe o portiță din dărătul casei, însoțită de Aurica și de Simion, cu brobot apel și cu ghergheful în mână. La lumina unei lămpi atârnate de grinda chioșcului, începu o cină improvizată, la care fui invitat și Felix, și la care se ilustrară, prin lăcomie, Moș Costache, Aglaie și Simion, Otilia, ca de obicei, abia se atinsese de mâncare. În schimb, bău cu sorbituri încete din vinul turnat de Pascalopol. O astfel de colațiune la ora mesei, într-o casă în care se gătise și în care gazda putea organiza o cină în regulă, miră pe Felix, însă el începuse să se obișnuiască cu ciudățenile locului. Pe la orele zece, Pascalopol, Aglaea, Aurica și Costache începură să joace cărți. Jucau pe bani și Aglaie se împrumutase din nou prin ei de la Pascalopol, totuși Felix a avut impresiunea că cel puțin acesta din urmă nu ședea acolo din patima jocului. Pascalopol era un om inteligent, pe sine ca să se lase din vițiu ciugulit de toți. Era evident că el venea acolo pentru cineva, desigur pentru Otilia, și că jocul de cărți era numai un pretext. Felix avea acest sentiment pe care nu și-l explica bine că legăturile lui de rudenie, oricât de îndepărtate cu Otilia și de veche intimitate, îi dădeau dreptul să cenzureze purtările ei. Pascalopol nu era antipatic, dar văditele lui atenții pentru Otilia îi se păreau scandaloase. De la început se Notilia, o prietenă de vârsta lui, un factor feminin care îi lipsise. Că o fată de 18 ani arăta atâta interes pentru un om în vârstă, asta îi se părea cam ciudat. Mai curios era că ceilalți nu erau scandalizați. Dacă Moș Costache părea de-a dreptul încântat și specula cu umilință această situație, Aglaie și Aurica nu treau în priviri invidia. Vă plimbați mereu, zise la un moment dat Aurica cu glas moale. Pe noi nu ne onorați niciodată. Vai!" se disculpă patetic Pascalopol, dar fără să încurajeze vreo interpretare precisă. Ei, ce vrei tu, Aurelio?" intervenia Craglae. Dumnealui caută temperament îndrăzneală, cum au fetele de azi. Acum nu mai merge cu modestia fetelor crescute cum se cade. Știi tu să pui picior peste picior și să te spânzuri de gâtul bărbaților?" Pascalopol făcu un gest de reproș cu ochii către Aglaie, Costache răsuci o țigară, udând-o cu limba, cu expresie de absență de desăvârșită, iar Otilia, care sta în spatele lui Pascalopol, se desprinse ușor și se așeză lângă bătrân. Pascalopol, continua Aglaie, cu vocea îngroșată. Dumitare ți-ar trebui o femeie blândă, nu prea tânără, care să te stimuleze, nu o zanatică. Moși. Moșierul se încruntă indispus și căută o scăpare cu ochii înspre locul Otiliei. Dar aceasta fugise. În curând se auziră din casă, pe fereastra deschisă, undele picurate ale pianului. Otilia cânta vals în do diez minor de Chopin, cu foarte multă delicatețe și cu austeritate tehnică, ce descoperea pe eleva de conservator. Pascalopol întoarse capul cu o mare satisfacție, având aerul de a primi un omagiu personal. Aurelia rămase indiferentă de o indiferență făcută, aglaai însă dădu, dovezi de, de impaciență, ca și când o musca ar fi supărat-o. În sfârșit izbucnit întindă o carte. Grozavie de agasant pianul ăsta, apoi strigând: Otilio! Dă-n colo de pian să știi că mai enervează, mai încet către ceilalți. Ori știi să cânți ori nu, pianul cere talent. Didina cânta bine. Judecata era de o nedreptate scandaloasă, și se vedea că nu vine decât din răutate. Pascalopol încercă să-mi situația. Coana Glaie, azi ești rău dispusă, domnișoara Otilia cântă minunat, e o artistă. Aurica lăsă capul în jos, strângându-și buzele între dinți. Așa ești dumneata galant, mai aruncă Aglaie o înțepătură. Mai bine mai spune ce să fac cu titică, sunt foarte supărată. L-a lăsat origent îl persecută fiindcă e timid, nu e îndrăzneț ca alții. A fost și bolnav. Poate cunoști pe cineva să pună o vorbă bună la toamnă." Punem, punem, cum să nu?" se oferi Pascal Opol întotdeauna datoritor, dar eu zic că până atunci o să-l prepare cineva ca să fim mai siguri. Felix ședa pe o bancă în apropierea chioșcului în bătaia luminii, nehotărându-se să plece câtă vreme Otilia se afla în preajmă. Deodată auzi glasul fără densitatea la urechii, voit persuasiv. Putem să rugăm pe domnul Felix, mamă, cred că n-are să ne refuze." Chiar că s-ar putea, dacă ar vrea Felix se învoi bucuros și puțin după aceea, când i se părut mai princios, dădu bună seara și se retrase. Când ajunse în geamlăcul de sus, care privea înspre grădină, văzu pe Otilia stând la o fereastră deschisă, conversația de jos și incidentul cu pianul o indispusese probabil și acum se refugiasă aici, fără să iasă din raza lui Pascalopol. Zărind pe Felix, Otilia îl chemă în șoap. Ce faci? Vino aici! Când Felix se rezămă de canatul ferestrei, Otilia îi spuse tot încet. Nu știi ce viperă e tanti Aglaia asta, uf!" Ca și când ar fi bănuit o inimiciție, Aglaie, care-i se întreacă sub sclipirile lunii, zise tare de jos. Otilio, să-l aduci mâine pe dumnealui la noi!" Da, tanti, răspunse cu o miere teatrală Otilia, făcând o strâmbătură cu înțeles lui Felix. Are să-i pară foarte bine lui Titi, însă numai decât adăugă în cer lui Felix. Să vezi ce prostie. Pascalopol imploră pe Otilia să se coboare. Aglaie, ca să nu se supere prea mult pe moșier, se asocie și ea conciliantă. Da, vină jos, Otilio, ce stai acolo? Otilia făcu un semn de adio lui Felix, care intră în odaia lui și se culcă. Târziu de tot, când se treziu o clipă din somn, întunericul se subția crepuscular și un cocoș cânta. Lui Felix i se păru că aude troznitura ușii gotice de la intrare și puțin după aceea rostogorierea roților unei trăsuri. În ziua următoare, Felix nu merse în casa Glai, fiindcă Marina aduse știrea că Simion e rău. Otilia a lămurii lui Felix într-un chip foarte vag cum stau lucrurile, cu o discrețiune care se dovede mai târziu felul ei propriu de a fi, afară de clipele de umoare sarcastică. Simion, omul așa de blând și părând chiar stupid, care broda cu o broboadă în spate, avea din când în când toane considerate ca păcatele lui, și atunci când dezgropa, și atunci dezgropa morții, făcea scandal și toată lumea din casă tăcea. Simion fusese în tinerețe alt om decât cel care se vedea, avusese o viață agitată, aventuri de dragoste, scandaluri. În sfârșit încheie Otilia, scurta notiță biografică, ai să vezi și tu mai târziu. Într-o zi, când nici Otilia, nici bătrânul nu erau acasă, aurica răsări în fața lui Felix. Vrei să vii la noi?" întrebă ea pe Felix. La lumina zilei, cu tot părul împletit în jurul capului, se păru tânărului mai stridentă, fața palidă și subtă, îi era pudrată prea tare și în toată făptura ei se recunoștea o intenție de imprudență cu atât mai stângace cu cât fizicul ei era lipsit de orice atracție feminină. Felix consimțit cu capul, atunci aurica îl conduse spre fundul grădinii, deschise o portiță din stânga și intra în curtea vecină, care era până la un punct asemănătoare cu cea de dincoace, cu deosebirea că tot pământul era împărțit în straturi de o exactitate și de o supradecorație supărătoare apoi intrară într-o sală și de aici într-o odaie care trebuia să fie un soi de salon în care se afla o sofa largă cu prea multe perne și un număr de fotolii de rips verde de stil vechi și neprecis cu brațele de asemenea încărcate de perne. O curățenie și o ordine de sanatoriu îngheța totul iar atmosfera era încărcată de un miros pătrunzător de ulei. Proveniența mirosului era, precum văzut Felix, pe îndată ce se așeză pe un fotoliu la invitația Aureliei de la numărul incalculabil de tablouri în ulei puse în ramele grele bronzate, care acopereau aproape în întregime pereții anticamerei și ai salonului. Felix, care se aștepta să fie chemat spre a face cunoștință cu Titi cel corigent, văzu că Aurica arăta predispozițiuni de a-l trata ca pe un musafir al ei propriu. Simțind parcă obiecție, Aurica se scuză. Titi s-a dus cu mama noras să-și cumpere vopsele. Trebuie să sosească în curând. Urmă o clipă de tăcere în care Felix căută cu mintea un câmp de convorbire. Însă Aurica avea unul dinainte. Te simți bine la moșcostache? Întrebarea era pusă într-un chip așa de compătimitor încât includea și un răspuns. Felix răspunse cu franchețe. Mă simt foarte bine. Aurica nu o această declarație și își continua sentimentul ei pregătit dinainte. Dumitale, cum ești fără părinți, ți-ar trebui o familie așezată în care să te simți ca acasă. Lui Felix, căruia orice aluzie la faptul că era orfan, îi era supărătoare, ca o umilire nedreaptă, îi se păru curioasă insinuația domnișoarei cu bărbia scuțită. La unchiul Costache sunt ca acasă și domnișoara Otilia îmi este ca o soră. Aurica boții puțin buzele și după oarecare trecere de timp spuse blând, lăsând a se înțelege numeroase laturi grave. N-ar fi rea Otilia, însă e falsă, cel puțin întrucât mă privește. Felix, rănit mai mult decât s-ar fi așteptat, minții cu voiciune. Mă mir că spuneți asta. Otilia are numai cuvinte bune despre dumneata. Domnișoara zâmbi cu încredere malițioasă și lăsând capul în jos, vorbi ca și când ar fi fost silită de fapte să se destăinuie. Vezi că se spun multe lucruri grozave despre purtările Otiliei. Ei devină și moșcostache care o răzgâie. Așa sunt fetele fără căpăti și fără părinți. Sângele năvălină obrajii tânărului, indignarea se amesteca și cu temerea ca insinuațiile domnișoarei să nu fie adevărate, după câte lucruri neobișnuite văzuse în câteva zile. Chipul Otiliei, care îi răsărea în minte, îi spunea însă că bărfela era nentemeiată. Surprins totuși că Aurica numea pe Otilia, fată fără căpătăi și fără părinți, se pregătea să cerceteze pe ascuțita domnișoară, când se auzi pași gravi și Simion apăru în pragul ușii, privea cu ochii care vor să intre în vorbă, dar nu deschidea gura. Aurica a făcut prezentările. Îți prezint pe tata. Tulea! Explodă deodată bătrânul și întinsă o mână viguroasă. Fiindcă Felix rămase consternat, neînțelegând sonurile, Aurica explică. Tata se cheamă Tulea, Simion Tulea, nu știei? I-ai arătat pernele mele? Întrebă preocupat Simion. Tata lucrează de mult perne de etamină ca să-și omoare timpul, explica Aurica. Face lucruri foarte frumoase. Tot ce vezi aici e făcut de el. Tata și pictează. Aurica luă una câte una din perne și le puse sub ochii lui Felix, în vreme ce Simion le urmărea mișcările, plin de o vizibilă mândrie. Broderiile erau făcute cu foarte multă îndemânare, însă cam bătătoare la ochi și de un desen banal. Felix fu purtat apoi prin fața tablourilor, care, precum i se spuse, erau opera lui Simeon și a lui Titi. Simeon avea numai câteva și începu să le arate cu degetul către Felix, căutându-i cu insistența aprobarea pe față. Ce zici de ăsta? Dar de ăsta?" Ei povesti împrejurările în care le-a pictat pe fiecare și de unde venea ideea. Picturile lui Simion și a lui Titi, mai cu seama ale acestuia din urmă, erau de o dexteritate indiscutabilă. Mâna știa să întindă bine culoarea, desenul era îngrijit și chiar în diformitățile unor portrete se simțea vocația unor mâini de probabile artiști. Nu erau în niciun caz picturile stridente care se confecționează prin pensionatele de fete. Cu toate acestea, atât în formă, cât și în cantitatea picturilor, se vădea un ridicol la început inexplicabil. Grație comentariilor lui Simion și ale unui examen mai atent, taina fu lămurită. Niciun tablou nu era original. Toate copiau cărțile poștale ilustrate, clișeie de prin cărți de calitatea cea mai proastă, uneori și mai puerilă, și un ochi expert ar fi descoperit și cauza unor stranii efecte de stângăcie. Desene în peniță neagră erau tratate de cei doi artiști în ulei de două tonuri, negru și alb. Pastelul sau acuarela de asemenea, erau imitate servil, în culori grase. Ohiul pictorului avea o însușire născută de a combina armonios linile și culorile, dar inteligența lui nu putea să discernă niciun fel rațiunea structurii modelului și să interpreteze din nou. Petele rumene din și unei fetițe zugrăvite, probabil în acoarelă, deveniseră în ulei, prin neînțelegerea procesului real de difuziune a luminii, niște lacuri de rubin fără nicio legătură cu restul, dar de o țesătură coloristică nu lipsită de grație. Felix Ocoli pereții celor două odăi cu bizarele colecțiuni și se arătă din politețe, foarte încântat spre mândria tuturor. Între timp își făcuse apariția în anticameră un alt simion tânăr și mai slab, o clipă făcut mișcarea, văzând un străin, de a se strecura îndărăt pe ușă, dar Aurica a merse după el și l-a dus înapoi, făcând noi prezentări. Iată-l și pe fratele meu, Titi, cred că o să vă împrieteniți. Titi Tulea părea și el într-adevăr mai în vârstă decât Felix, cu câțiva ani. O ușoară mustață și bărbia despicată în două, în care câteva tuleie mai lungi schițau barbișonului Simion, îi dădea un aer matur care făcea din uniforma școlară un adevărat veșmânt militaresc. Era un tânăr blând și cu o înfățișare modestă, care plăcu numai decât lui Felix, gata să pună la îndoială temenicia judecății o Titi, Titi, foarte respectos față de Felix, cu toată deosebirea de vârstă, îi arătă culorile pe care le cumpărase, îi destăinui planurile de lucru, scoțând un pachet de ilustrate englezești și altele cu trandafir și fructe semnate Klein. Voia să retrateze pe toate nulei. Toate acestea erau spuse cu o pasiune ordonată, calmă. Felix îl întrebă de ce nu picta după natură, dar Titi rămase nedumerit de această propunere, al cărui sens nu păru să-l înțeleagă. Explicând că nu-i place să zugrăvească decât după modele, Felix îi vorbi tânărului de talentul lui și de interesul de a-i da o drumare originală. Titi strânse din sprâncene și reveni la detaliile lui. Vocabularul lui Felix îl supăra în chip vădit. Titi îl întrebă apoi cum a călătorit, unde a făcut liceul și a început să-i povestească întâmplări din școală, să-i facă portretul profesorilor într-un stil naiv, dar comunicativ. Îi spuse fără înconjur că a rămas repetent de câteva ori și corigent, punând totul pe socotel absurdității profesorilor și a programului. Felix îl întreba asupra cărților citite și, trăit în atmosfera de la Iași, mai informată, îi ceru opțiunea asupra unor scriitori moderni care colaborau la noua revistă Viața Românească. Titi rămase cam indispus de aceste întrebări, mărturisind că nu are timp de citit și că lectura îi dă dureri de cap, că totuși, dacă îi s-ar procura o carte frumoasă, ar încerca să o citească. Felix îi făgădui una. Aurica lămurii lui Titi scopul venirii lui Felix. Titi, domnul Felix s-a oferit să-ți ajute să te prepari pentru corigență. Titi aprobă supus din cap, fără să arate nicio repulsie de a primi drumări de la cineva mai tânăr decât el, însă când Felix se arătă gata să înceapă prepararea, îl rugă să amâne pentru după amiază ședința, acum ne simțindu-se bine dispus. Aurica privea cu mare afecțiune pe acest vlăjgan molatec și crezut de cuvință să-i da lui Felix această explicație. El e foarte debil și mama nu vrea ca el să se obosească prea mult. Destul își bate capul cu pictura." Simiona aprobă din cap. Ei!" strigă Otilia din mijlocul sofalei, unde șezând turcește cosea ceva când Felix trecu prin fața ușii, deschisea o ei. Spune-mi drept, cum a ponegrit urica. Am auzit că te-a chemat în lipsa mea." Felix se opri lângă ușă încurcat. Intră înăuntru, vino aici lângă mine." Și Otilia își strânse puțin picioarele subțiri ca și când Felix ar fi trebuit să se așeze alături în aceeași poziție. Desigur că ți-a spus că sunt zăpăcită. Mai rău, mărturisi Felix. Otilia ridică ochii puțin ca palidă și puse o mână pe brațul tânărului. Și tu, Felix, crezi? Nu, răspunse acesta după un scurt examen de conștiință. Dar ce ți-a spus? Desigur prostii despre Pascalopol. Felix stă cu puțin apoi hotărându-se întrebă. Aș vrea să știu pentru ce îți vin scrisor pe numele Otilia Mărculescu. Eu te-am numit dintotdeauna Giurgiuvenu. Otilia examină serioasă pe Felix. Va să zic asta era, ți-a spus că sunt o străină. Tu o străină, nu înțeleg. Însă m-a supărat că ți-a zis, fată fără căpătăi și fără părinți. Dar tu ai părinți. Otilia împunse cu acul lucrul, oarecum agasată. Ei dat, Antia Glaie și cu Aurica nu pot să mă sufere, fiindcă le e teamă ca o să pierdă moștenirea. Aurica își închipuie că o să se mărite, spunând că are un bogat, o pocită. Papa, vezi tu, nu-mi e tată bun. Mama a mai fost căsătorită înainte și când a luat pe papa, eu eram de câțiva ani. Privește, uite pe mama și pe tatăl meu adevărat. Și Otilia întinsă lui Felix, o fotografie puțin ruptă în care o Otilie din alte vremuri, însă cu privirile blânde și cu un mare zuluf căzut peste umăr, ținea de braț un bărbat gras și el cu ochii Otiliei. Dar papa mă iubește și apoi e îndatorat să aibă grijă de mine, fiindcă mama i-a dat o mulțime de bani, fără niciun act pe care papa i-a în afacerile lui. Dacă nu murea pe neașteptate mama, ar fi fost altfel. Papa voia să mă adopteze. Și acum ar voie însă nu-l lasă Tantiaglae, în sfârșit mizerii care cred că sunt indiferente. Și Otilia oftădând un final umoristic gestului. Nu-mi sunt indiferente, spuse Felix încet. Mărturisirea Otiliei explica cu misterul numelui, dar aducea un element neplăcut. Moș Costache nu era așadar tatăl fetei. Familiaritatea Otiliei cu el, satisfacția lui, nu făceau parte din sentimentele nesuspectabile. Felix și pe Pascalopol și, deși stima lui pentru Otilia creștea pe măsura conviețuirii lui cu ea, în aceeași casă, vorbele aurichii răsunau un urechi. Se spun multe lucruri grozave. Felix încercă Otilia să deplaseze convorbirea. Ce-ai făcut cu Titi? L-am văzut numai și a rămas să începem după amiază. Mi s-a părut un băiat de treabă, deși cam moale. N-am zis altfel, confirmă Otilia. I-am făgăduit să-i dau o carte de citit. Acum n-am niciuna la mine. Îmi dai voie să aleg de la tine? Mă tem numai că pe ale tale le cunoaște. Otilia râsă neîncrezătoare. Ți-a spus titi că vrea să citească? Mă mir, poți să iei câte poftești, asigur că n-a citit niciuna. Și s-a spui și mie efectele pedagogiei tale. După amiază, Felix alesese o ediție ilustrată din La Chartreuse de Parm și mersă la Titi. Acesta l-așteptă în grădină. De acolo, intrară în casă, însă când treceau prin sală, Titi făcu semnului lui Felix să meargă mai încet, fiindcă Simeon dormea. Cu cămașă ca peste noapte, află mai târziu Felix. Ajuns în odaie, Titi trase cutia lată a unei mari mese în care Felix zări creioane, cărți, pachete de ilustrate puse într-o ordine militară toate cărțile și caietele erau învelite cu grijă meticuloasă și semnate caligrafic pe un portativ tras ușor cu creionul. Văzând admirația lui Felix, Titi se crezu dator să arate și alte dovezi de industrie. Avea albume în care copia cu o caligrafie armonioasă, fel de fel de poezii cu inițialele figurate și colorate. Legătura și cartonarea albumelor era opera lui. În loc să-și cumpere hârtie de muzică, inventase un pieptene cu cinci picioare de creion cu care linia hârtia avelină simplă. Își făcuse o cutie pentru păstra desenele din carton lipit cu îngrijire, cu o hârtie cafenie și apoi ornamentat în peniță cu fluturări gotice. Manualul de limba latină îl limitase pe de-a fabricând legătura cartonajul, reproducând desenele și scriind caligrafic textul. La întrebarea lui Felix dacă asta făcea ca să economisească banii pentru cumpărarea cărților, Titi spusese că nu, doar că îi plăcea așa. Avea și o vioară pe care o i-o cumpăra glaia, dar nu putea să cânte mai mult de câteva linii de exercițiu elementar. Mai mult decât muzica propriu zisă, îl pasionase colectarea materialului. Își făcuse un album de muzică în care copiase tot ce picase în mână. Arii populare, romane italiene, fragmente de operă pentru partea cântărețului solist, cântece populare nemțești. Când ai ceva frumos, zise titi lui Felix, te rog să-mi dai să copiez. Am putea să facem împreună duete, când îmi voi aduce vioara de la Iași, și notele. Am caietele lui Mazas, propuse Felix. Nu acum, refuză hotărâtiti. Acum mă exercitești citind lucruri ușoare și după ureche. Mai târziu, peste câțiva ani. Avea 22 de ani. Felix a avut în gând o clipă intenția de a-i demonstra că metoda e greșită, dar se stăpâni spre a nu părea pedant. Întrebându-l în ce putea să-i fie de folos, Titi ceru să-i se arate la limba latină. Voia numai traducerea și anume să-i se spună cuvânt cu cuvânt de românește pentru a-l scrie deasupra textului. Orice sugerarea unei alte metode fusese respinsă și Felix trebuie să-i dicteze, privind cartea pe deasupra umărului lui, în vreme ce el scria atent traducerea, făcând să-i se repete câte o vorbă. După o jumătate de oră, Titi declară că s-a plictisit și că îl doare capul și nici măcar nu arătă dorința de a urma numai decât a doua zi, spunând pur și simplu, să lăsăm pe altă dată. Felix se ridică să plece și atunci și-a adus aminte de romanului standal, pe care lăsase în colțul mesei. îl întinse lui Titi, întrebându-l dacă l-a citit. Acesta negă cu capul, luând cartea ca pe un album de preț și răsfoindu-o atent cu degetele ușor apropiate de munchia filelor. Privea mai cu seamă desenele.